прислухається до невідомого відчуму. «І я ніби чув крижаний подих, коли читав вірш», – згадує Великовид. Чомусь і в Олександрів не стрепенувалося серце, коли слухала. Умить, мов розлігся сміх зловісний. Лихо буде. Треба стерегтись. Вона гостро роздивляється, куди можна тікати, він хоч крізь проламену паркані недалеко. Справді. Скоро пригуркотіли вантажні авто, і, позкакувавши з них, картузники ловлять і тягнуть, як скот всіх, що, судячи з вигляду, обшарпані із торбами, пустилися села, кидають їх на платформи, де чекає озброєна варта. Тарія Олександрівна тривожилася, слухаючи старих горожан, і пильнувала рухів на вулиці. Ще тільки почався напад, як вона крикнула до дітей, «На погибель беруть тікайму!» Потягла дітей за руки до в паркані, там хтось відірвав дошки на паливо, пропустивши дітей туди і сама вдержись, побігла з ними через садок, прикиданий снігом і через двір, до хвіртки на другу вулицю, рівнобіжно до тієї, де черга похлів. Тихенько, попереджує мати, мишку, поглядіть собаки недалеко. Хвіртка на крючку. Тримтячись страху, мати відчинила її і роздивилася. Вулиця порожня, ліхтарі за дресою. Під бляшаним козирком світять над дверима. Тікачі побігли від хвіртки і завернули за ріг. Подалі від нещасливого місця, де роздягалися крики жінок і дітей тягнутих і киданих на тягарівки. Знову зірвався сніг, хоч не густий, але трудно було йти, бо сліпив і забивав дух різким вітром. Блукали до півночі, поки натрапили на лісний склад, біля якого походжав сторож, ніби ниряв тротуар, маючи широкий в'їзд середині своєї мандрівки. Видно на сидячи при воротах, які заставив трохи прочинені. Рідко зустрічав перехожих, поступався перед ними з дороги. Заметіль, прикра під час відходу через місто, стала в пригоді. Запоною окривала непритульних. Коли сторож віддалявся до другого кінця прогулянки, вони, попростувавши слідом, трохи підождали під завією і зайшли у двір. Зразу ж відступили в бік, під кінь височезної купи дощок. Відтіля обережно, переставляючи ноги, як річкові птиці, перебралися далі, в неосвітлену глибину, про згори пиленої сосни, з бальзамічністю такою мирною. Мати знайшла куток між дошками, що, нависаючи в нерівному виступі, закривала від куртовини. Там присіла з дітьми, пригортала їх сонних, і цілу ніч трусилася, сидячи. То задрімає, то від холоду і тривоги знов прокинеться. Голод допікав. Здавалося, вся істота зірвана в нечутному стогоні. Треба терпіти. Брала сніг, їла, щоб затимувати голод. Але мороз почав проникати в душу. Покинула сніг. Марилося, що переслідувачі близько, що невідомо, як бачить, де вона сховала дітей, і стежить. І коли прийдуть, тоді неминуча смерть. Перед світом, зовсім знесилена і хвора, вивела дітей до воріт, прочинено, як і ввечері. Виглянула сторож, притулившись до стовпа спить, і вона з дітьми мерщій подалась на тротуар, присипаний після метелиці. Цілий день мучилась, пристаючи до черги по хліб, скрізь така ж товханина, найслабіші в кінці хвоста, туляться без надії побачити прилавок. Треба вертатися до вчорашнього місця, а там люди товпляться бурхливою навалою, позастоювавши чергу відрання. Голод став дужчий за страх. Замість одних, що розхоплених на погибель, серед занесеного степу з'явилися інші, такі ж обшарпані і змучені, доведені до відчаю, вибух якого гаситься в знемозі. Видно, що сподіванки марні, можна тільки пропасти, як тисячі інших. «Відьмо, діти, додому». Сказала Дар'я Олександрівна, ковтаючи сльози. «Коли вмирати, краще в нашій хаті, не на вулиці». Пішла з малими на вокзал, але вхід зачинено. Не впускають селян. «Зоставайтесь ночувати під стінами, де сніг протанув, і в морозному бруді напливли калюжі. Та ще хуртовина завикрила великими вітровими вузлами, перемішана з дощем, пасмами сікла». Путин неслась просто страшенною худкостью.